Rákosi Viktor A légionárius Metsző hideg szél fújt. A bécsi diákok halálfejes légiója ma sírozott a síkon. A kalendárium már március végét mutatta, de aki nem ért rá könyvekben utána nézni, az megesküdött volna rá, hogy csak februáriusban járunk. A mi embereink pedig ugyancsak nem értek rá a naptári viszonyoknak utána nézni. Már október óta csatáról csatára járnak. A velő is megfagyott csontjaikban, amint a messze terjedő jász síkságon lassan baddukoltak. Hatszáz intelligens úri ifjú ez, aki mind könyvet dobott el, hogy fegyvert ragadhasson. Meternich megbuktatói, akik dacoltak Vindisgréccel, és egy év alatt két forradalmat csináltak Bécs városában. Mikor aztán a hatalom leigázta a császárvárost, szétnéztek, hogy merre lobog még a szabadság zászlaja, és csapatostul megindultak Magyarország felé. Az érkező diákok légiókká szervezkedtek, és bőven omlott a vérük úgy erdéi mint Magyarország csataterein. Volt köztük herceg, gróf, báró, valaki kényelmes kastélyokat hagytak otthon Ausztriában, hogy elmenjenek idegen nemzetszabadságáért szabadságáért meghalni. S nem egy ős régi német család ivadéka porlandi eltelen sírban, valahol az Alföldön vagy Erdély havasai közt. Aki 23 éves volt köztük, annak már joga volt fiainak szólítani a légiót. A legfiatalabbakat azonban rendesen öregnek hívták. Testvérek voltak ők mind, életre halára hűséget esküdve egymásnak. Mindegyik kész volt bármelyik percben is életét föláldozni bajtársaiért. A gyávaságnak azonban még a látszatát is szigorúan büntették. Ebben a tekintetben ezek a vidám fiúk nem értették a tréfát. Ezen a Csikorgó márciusi napon 1849-ben Jászberény felé haladt a halálfejes légió. Ötödik napja, hogy szabad ég alatt táboroztak. S a legdalosabb gyerek ajkán is megfagyott a nóta. A tisztjeik sorba-sorba járták őket. – Na, hát mi történt veletek, fiaim? Hisz oly szomorúan baktattok, mintha akasztani vinnének. – Nagyon fázunk. – Csípős ez a magyar szél. – Háj, már paprika van itt még a levegőben is. – Ej, hát ne legyetek anyámasszony katonái! Külön dolgokat is kiállottunk mi Bécsben. A gyerekek felsóhajtottak. – Hát, az igaz. Csak hogy az egyik harc és a másik harc közt elmentünk a torlaszról a kávéházba sörözni meg biliárdozni. Nagy sóhajtozások hallatszottak a sorokból, a sör, a kávéház, meg a biliárd hallatár. No hát nagyon elpuhított benneteket az a kétheti debreceni tartózkodás. Mi bajod, Hammer? A kérdés egy végkondongájú, alig 16 éves tacskóhoz volt intézve, aki sápattan, fogvacogva lépegetett, és éppen átadta a puskáját a szomszédjának. Nagyon rosszul vagyok. A hideg ráz meg a forróság gyötör. Alig állok a lábamon. Ej, no, hát szedd össze magadat. Ha rád nézek, sose hinném, hogy te vagy az, aki a császár két legszebb gránátosát puskatussal leütötted. Ejno, nesze! és egy debreceni faragású cifra nyújtott neki, amelyből a fiú pár korszilvóriumot ivott. ez? hangzott legelől a kommandó, és a trombita jel hirdette, hogy kikiszedje össze magát. A távolból jászberény tornyai merültek föl. Megperdültek a dobok, majd utána megharsantak a trombiták. Hammer is a vállára vette a puskáját. Mikor aztán a város legelső házaihoz érkeztek, kibontották a zászlót, és rázendítették a légió dalát. – Welcome Dort von der Hüch! Es A város apraja nagyja az utcákra sietett, s készszorítással, öleléssel üdvözölték a nagy hírű hős fiúkat. A nagy piacon négyszögbe álltak, s vezérük kihirdette, hogy bizonytalan ideig jázberényben maradnak, azért hát szállásolják el magukat. Pár perc múlva a vendégszerető lakosság szétoztotta a diákokat, s boldogtalan volt, akinek nem jutott. Hammer egy becsületes fűszereshez jutott. Amint a fűtött szobába ért, leroskat a kanapéra, és elaludt. Nem merték se fölkelteni, se levetkőztetni. hegyen jártak körülötte, s a legjobb falatokat eltették neki az ebédről. Négy órakor fölébredt, vagyis inkább magához tért. Akkor kényelembe helyezkedett, evett valamit, és vizet ivott sokat. Aztán megmosakodott, megvarta az egyenruha foszlásait, kipucolta a fegyverét, vállára vette, és kiállt a kapuba. Az őrség érte-jött, s elvitte zászlóvártára. Nyolc órakor jött haza. Szemei nagyok és fényesek voltak a láztüzétől. Tán tántorgott. – Vizet, vizet adjanak! – suttogta. – Feküdjék le, katona úr! – bíztatta a házigazda. – Azt nem lehet, mert valószínű, hogy az éjjel tovább megyünk. No, – De akkor én föl fogom kelteni. – Nem, azt, azt nem lehet, azt nem lehet! – morbogta a fiú. Vacsora alatt azonban elájult. Akkor a fűszerkereskedő ágyba fektette és orvost hivatott. Az orvos azt mondta, hogy valószínűleg tífusz lesz belőle. Éjjelre hóvihar kerekedett. Mikor legjobban rázta és csapkodta az ablakokat, megperdültek a dobok. A légiónak riadót vertek. Fegyvercsörgés futó lépések zaj hallatszott az éjszakában. Egy fél óra alatt a légió felsorakozott, s a fele indult az alaktalan A fűszeres bement Hamberhez. Nyitott szájjal aludt, rövid szaggatott lélegzetet vett, a szeme be volt esve, arca kipirulva. Óhat és én fölkelcsem, hogy ennek a hóviharnak neki menjen. Nem, hisz ez biztos halál. Hadd aludjék, szegény! És a jó ember maga is visszafeküdt. Hammer másnap délutánig aludt. Akkor behívatta a házigazdáját. Mi újság! – Mi történt velem? – Ön tegnap este elájult, és ágyba fektettem. – És a légió? – Az éjjel elvonult. Azt mondják, ma ütközet van valahol. – Szent Isten! Mit tett velem? Elmaradtam az ütközetből, el vagyok veszve. Sosem mosom le a gyávaságvágyját. Szökevénynek hisznek. A fűszeres megpróbálta végigasztalni. A szegény gyerek csak rázta a fejét, és ezt hajtogatta. Nem ösmeri a légiót, nem ösmeri a légiót, az én becsületemnek vége. Egy óra múlva, a betegségtől megzavarodva, agyol lőtte magát apuskájával. Az asztalon találtak egy levelet, mely déltirolban lakó édesanyjához volt intézve. és a hideg hóförgetekből a gyász hír mint egy fekete madár kiröppent, hogy lecsapjon a szegény anyára, aki a napsugaras, meleg vidékről annyiszor fordult éjszak felé, hol a fehérfejű hegyóriások állanak, onnan várt kedves híreket egyetlen fiáról.